Так до Ктесіпа отой чередник промовляв «Одісей же Дамасторіда» вже списом великим і зблизько ударив, а телемах Локріту Евенара синові втрапив списом в пахвину прямісінькою міддю, проняв його наскрізь. Той перед себе упав і ударився обличчям об землю. Згубну до смертних Егіду з-під самої стелі Афіна – Зверху тоді простягла, і серця женихів затремтіли, Порозбігались вони по господі, як в стаді корови, Бистрим полохані оводом, що нападає і гонить Їх весняної пори, коли дні у нас довгі бувають. Мов криводзьобих шулік пазуристих завзятлива зграя, Що прилітаючи з гір на птахів нападає зненацька, Ті ж шукаючи хмарою линуть в долину, а шуляки на льоту їх дзьобають, і ніяк втекти їм, ні де сховатись, а люди радіють, ті бачачи в лови. З друзями так одісей, женихів по покоях ганявши, били круг себе нещадно, і голови їм розбивали, стогін огидний лунав, і кров заливала дорівку. До Одісея підбіг тут Леот, і, обнявши коліна, слізно благати почав, і слово промовив крилати. «Біля колін я твоїх, Одісею, озмилуйся, зглянься, жодної жінки в цім домі, ні словом, ні ділом ганебним. Правду кажу, не чіпав я ніколи ще й інших при тому. Я гамував женихів, коли хто учиняв щось подібне. Тільки ж послухать мене». І втримати рук не схотіли, тим-то зазвички ганебні спіткала їх доля жахлива. Лиш ворожбит при жертвах, ні в чим їх не спільник, і маю з ними загинути. Ні, за добро нам подяки не ждати. Глянув з-під лоба і мовив, тоді Одіссей велемудрий, «Хвалися тим, що у них при жертвах ти був ворожбитом». «Отже не раз, напевно, молився ти в домі моєму, щоб і далеким був день солодкий мого повороту, щоб і дружину взяти мою, і дітей з нею мати, тим-то гіркої тобі вже тепер не уникнути смерті», – так він сказав. І жильною тут же підняв він рукою меч, що лежав на землі, упавши із рука Гелая, щойно убитого, Вдарив мечем він Леода по карку, з зойком його голова у порох брудний покотилась. Тільки співець, син Терпін, чорної смерті уникнув Фемій, що мусив тоді женихам проти волі співати. Біля дверей бокових стояв і тримав у руках він дзвінкоголосу формінгу і надвоє думками вагався, чи піджертовник великого Зевса оселю хоронців краще умкнути з господи у двір Делаерт з Одісеєм, безліч стегон бичачих приносячи жертви спалили, чи до коліна Одісея припавши, пощади благати. Поміркував так, і ось що він визнав тоді за найкраще тут же коліна обняті Одісею сину Лаерта. Долі поставив свою обточену гладкоформінгу, поміж кратерою він і срібно цвяхованим кріслом, сам же, підбігши руками, обняв Одісею коліна, слізно благати почав і слово промовив крилате, Біля колін я твоїх, одісею, ось змилуйся, зглянься. Сам шкодуватимеш потім, якщо співомовця Аеда, вб'єш ти мене, що на радість богам і людям співаю. Я самоук, саме божество мені всі мої співи в серці посіяло, і перед тобою готов співати, як перед Богом. Тож не стинай голови ти моєї, Скаже, напевно тобі, телемах, улюблений син твій, не за своїм я бажанням, а всупереч волі моєї, в домі твоєму бував і співав женихам я на учтах. Їх же багато, сильніші вони, той примусити вміли.